Hej och välkomna till den här föreläsningen som kommer att handla om Sveriges ekonomiska utveckling de senaste åren. Ja, de senaste åren så har haft en och det här är en lista på deras förändringar som de har gjort. Vi har jobbskattavdrag som har kostat oss 70 miljarder, sänkt pensionsskatt 5 miljarder, slopad förmögenhetsskatt 7 miljarder, sänkt arbetsgivareavgift 7 miljarder, sänkt bolagsskatt 16 miljarder, slopad stoltig fastighetsskatt, slopat avdragsrätt, sänkt restaurangmolens, kostade 5 miljarder, vi har rutorotavdrag. Alltså det här är vad ska man säga, avdrag och skattesänkningar som, de, som har kostat samhället över 150 miljarder kronor. Och det är Reinfeldt som har styrt den här regeringen tillsammans med Moderaterna och de andra borgerliga partierna. Och de största förändringarna de har gjort är alltså att minska skatterna. Och det här har resulterat i större inkomstklyftor och flera miljonärer. Det vill säga fler människor har blivit rika samtidigt som de fattiga har fått det allt sämre. Och fler fattiga människor måste därför också låna mer pengar. Här har ni svenskarnas skulder de senaste åren. Och som ni ser så har det ökat en hel del. Från 100 till 150 procent. Alltså en 50%-ökning, vilket är ganska mycket om man tänker att det bara är några år. Och Sverige hade faktiskt världens minsta inkomstskillnader förut, men idag så ligger vi på 14 plats. Och Till och med brittiska Financial Times, som knappast är kända för att vara särskilt inriktade på att minska inkomstklyftorna, frågar sig om inte utvecklingen i Sverige har gått lite väl långt. Och under de här åren så också välfärden monterats ner, kan man säga. Där genomförs flera st alltså statliga utförsäljningar av våra gemensamma tillgångar. Alltså skolor, sjukhus, vårdcentraler, äldreomsorg, apotek, vin och sprit, bilprovningar, Nordea med mera. Och man har ju liksom sålt allting från apotek till bilprovningar. Och från regeringens sida så har man hävdat att man gör detta för att skapa en bättre konkurrens för att det skulle leda till ökad kvalitet, ett bättre utbud och lägre priser. Man har också sagt att man har betalat av väldigt mycket på statsskulden. Det här är bara ren lugn. Man har bara betalat tillbaka några miljarder. Men egentligen så fick man ju väldigt mycket pengar på de här utförsäljningarna som man har ställd på skattesänkningar. Och istället för att få ökad kvalitet, bättre utbud och lägre priser så har stället priserna ökat och staten har dessutom förlorat miljarder på de här affärerna som alltså man har sålt iväg sjukhusskolor och så vidare som inte har gett särskilt mycket. Och istället är det de som har köpt de här som har tjänat skit mycket pengar. Så kommunerna har förlorat miljontals kronor på liksom varje affär. Dessutom så har den svenska skolan blivit allt sämre. Och det här tror jag har att göra med att kommuner idag kör en väldigt ful taktik. Genom att höja skolornas hyror så ser det ut som att kommunerna lägger ner massor med pengar på skolan. Men egentligen så tar de istället pengarna själva och använder dem på annat. Så det ser ut som att man lägger ner jättemycket pengar på skolan men egentligen så gör man inte det. Dessutom så har regeringen också haft en lite hemlig taktik. Det vill säga att de skapar en bostadsbrist. Genom att inte bygga nya lägenheter och hus så höjs ju priserna väldigt mycket. Speciellt i stället Stockholm då, där det redan är en brist. Och det här har gjort att priserna har gått upp jättemycket. Och vilka är det som tjänar på det? Jo, de som har dyra hus och lägenheter. De har faktiskt tjänat av tusen miljarder. Och förlorarna blir istället de som saknar bostäder för att det är de som måste köpa de här jättedyra lägenheterna och husen. Som kanske egentligen inte behövde vara så jättedyra. Om man kollar på Sveriges bostadspriser från 2005 till 2013. Så kan vi se en otrolig ökning av priserna. Under den tiden då som Moderaterna har styrt. Alltså det är nästan en dubblering. Och det här leder lite förenklat till att man tar från de fattiga fattiga till de rika. Det är de som tjänar på det här. Och det visade sig faktiskt att de som har de högsta inkomsterna i Sverige de har tjänat ännu mer de senaste 30 åren. Och det har gått liksom riktigt fort. På 20 år har den rikaste promillen alltså i Sverige, tredubblat sin andel av landets samlade äh, inkomster. Och det här har ju liksom förstärkts av den blåa regeringens politik, alltså den borgerliga regeringen. Alltså när de slopade bort arv- och gåvskatt och fastighetsskatt och de sänkte skatterna och så vidare. Det de gjorde då var att de gav egentligen ännu mer pengar till de rika. Och resultatet är ju större inkomstklyftor än någonsin tidigare. Och det är ett mycket skrämmande resultat, tyvärr. Så, det är den svenska ekonomins utvecklingen de senaste åren. Landet i sig har gått relativt bra, men som sagt ännu större inkomstklyftor. Och vi har förlorat skit mycket pengar på alla de här utförsäljningarna av saker som apoteken, bilprovningarna och så vidare. Men vi får se hur framtiden går och om den borgerliga regeringen kommer sitta kvar eller inte. Hör bara så länge. Hej!